sviovi dajte i zrana evo blagoslovi sestre svetoga save nismo mi došli njemu nego je on došao nam Ne traži ovaj naraštaj, braći i sestre, svetoga Savo, nego On traži nas. Evo i mi možemo da posvjedočimo da nismo mi večeras ovdje sabrani baš zato što nam se sabiralo. I nismo se ovdje sabrali iz velike ljubavi prema njemu. To možemo lako da posvjedočimo ako nam je savjest živa. iako nismo potpuno uronili u sveopšti potop lice mjerja i laži. Ako ni onaj kvasac, opasni, ubitačni kvasac, Parisejski ušao i zakvasio svo naše biće, onda možemo da potvrdimo da nismo mi ovdje sabrani iz velike ljubavi prema svetom Otcu našem. I nije ovaj dan, Savin dan, tako važan, jer ga mi takvim učinismo, braći i sese. A vidite i sami koliko je to uzvišenije od naših moći, koliko je ovo ime i njegovo prisustvo zapravo posledica nekih drugih kretanja, posledica nekih drugih sila, posledica ljubavi nekog drugog. Ali ono što je za nas vrlo važno jeste da smo mi na meti svih tih sila, da smo mi meta te ljubavi. Da smo mi meta te fokusirane svjetlosti. Stavim dan... I mi oko njega. Nismo mi došli njemu, braće i sestre, nego on nama. Nismo mi tražili njega, nego on nas. Ne ljubimo mi njega, nego on ljubi nas. Ne trebamo mi njemu, braći sest. sestri, nego je on potreban nam. A mi smo mu potrebni u zajednici sa najpotrebnim, u zajednici sa Bogom javljenim, Bogom otkrivenim, Bogom jedinim, istinitim, jedinim čovjekoljupcem. Kad gledamo njegovu ikonu, i evo večeras, trudeći se, a opet i osvanjajući na Božiju pomoć, da nekako zaista stanemo pred njim, jer u crkvi to mož. Iako je on duhom na nebesima Ali crkva je, braće i sestre, sjedinjena sa nebesima, pa mi ovdje kad pjevamo, nebesa tu pjesmu čuju. I ne samo što čuju, nego nebesa sa nama poju danas i svi sveti angeli kojima je sveti Sava odavno poznat, jedan od omiljenih među nebeskim silama isti onaj koga sile zemaljske pa nažalost i mi srpski narod osilio u gluposti osilio u bezumlju osilio u gordosti osilio u grijehu osilio u porocima u raznim ludilima Mi ga zaboravismo i on više ne zauzima ono mjesto koje mu pripada. Ne zauzima ga, braći i sestre, u našim životima, u lošim životima, ali na svetim nebesima. Ime svetoga Save zauzima posebno, vrgo, uzvišenom mjesto. I za razliku od nas, ljudi koji ga ili uopšte ne poštujemo, ili poštujemo, ali površno, licemjerno, ili ne dao Bog da nam Sveti Sava bude neprijatelj, kao što je nekima, a na Svetim nebesima on je, braću i sestre, miljenik angela, Najuzvišenije sile nebeske, konkretno, Mihajlo, Gavrilo i sve druge nebeske sile, mnogo vole svetoga Sava, mnogo ga poštuju. I oni se odavno znaju. Pratili su oni njegove korake i ka svetoj gori i od svete gore ka svetoj I njime prosvećeno i Srbiji su ga kad je hodio i ovim našim krajevima kad je hodio ka svetom Jerusalimu i ovim našim prostorima kad je svojim stopama osveštavao i ovaj grad u kome živimo. Vrgo vjerovatno, braći i sestri, i ovaj manastir u kome ga Slavimo, jer ovo je drevni manastir i postoji velika vjerovatnoća da su njegove stope osveštavali ovaj prostor. Pratile su ga sve sile i na putu za Jerusalim pratile svaki njegov korak I krijepile ga na tom velikom sveštanom putu, u tom velikom podvigu, ispunjenom i čoveko ljublja, i bogoljublja, i brato ljublja, istinoljublja, pravdoljublja. I na nebesima danas ga svi oni, uzvišenim angelskim himnama i pojanjima. Ali ne samo svete te nebeske sile, braći i sestre, nego danas svetoga Savu proslavljaju i svi svetitelji. Danas ga proslavljaju i svi sveti apostoli. Svi sveti mučenici, ispovjednici, podvižnici, danas ga posebno proslavljaju veliki i vaseljenski učitelji, čiji je učenik bio i saprestovnik, ravan po časti, jer sveti Sava je braće i sestre veliki učitelj crkve. Вiki tajnik, великih tajni istinsskog боgopoznanja i sveštenog Bogoсловlja, великiki pasир, слоестnog стада Божji. Даас sveога сау za razlikku od нас. Маjka Божja, u glavu, jer je on njeno istinsko čado, ostalo je zapamćeno i u njegovom svetom žitiju istaknuto da je imao poseban odnos prema majci Božije. I danas ga naravno ima i ona prema njemu. nim благословом i за любов он napušta svetu гору i do razи народу daga prosvečuje s светłoťu Bogo поznanje da ga uчи praой да народзиda sсвоje животe svoje, svoje vrijme i svoju ječnost na tvrdom i nepokovebljivom temelju vjere svetih apostola i svetih proroka, a sve pod njenim sveštenim pokrovom. Danas, braći i sestre, crkva Hristova proslavlja Savin dan crkva ističe njegovo veliko ime, jer je on svojim životom i svojim učenjem proslavio veliko, veličanstveno ime Božije, oca i Sina i Svetoga Duha. I kao što u ovom Svetom Evanđelju Gospod govori, tako i na ikoni Svetoga Save, braći i sestre, možemo da vidimo, možemo da čitamo, jer ikona je simbol, ni ona bez razloga večeras ovdje sa nama, pred nam Mi smo je zavud iznijeli da je gledamo i on preko nje gleda. I kaže sveti Sava, pita svakoga od nas. Evo, svi smo tu, stojimo pred njim. Eto ga i na ikoni, evo ga i ovdje u oltaru svetom. Kaže, jeli brato, šta ti vidiš na meni? Šta govoriš? Ko sam ja? Kao što je gospod one dane pitao, Apostole, šta zbore ljudi za mene? Ko sam ja? I Sveti Sava kao onaj koje je Gospod poslao pita nas, šta vi govorite za mene? Ko sam ja? Šta vidite? Kako čitate? I šta vidimo, brađe i sestri? Evo, pogledajmo ikonu, vidimo čovjeka, vidimo da drži u ruci lijevoj knjigu, koju knjigu, braće i sestre? Ovu knjigu iz koje čitasmo, iz koje svjetlost zavati smo. И koje светlost приmismu. Iskoje je i он при. koju sobom nosi i svojim imenom i svojim praznikom donnos. da se svijetvi i svjetlost ваша pred ljudima, da vide ваша dobra djela. И proslave oca vašeg koji je na nebesima tu svjetlost Sava je primio i svojom svjetlošću i svetlošću on neminovno ukazuje i proslavlja oca njegovog koji je na nebesima svojim učenjem I na svoju pastvu prizivajući da i mi, krštenjem i svetim tajnama crkve, ali i svetim življenjem, postanemo djeca Otca koji je na nebesima. Zamislite, braći i sestre, mi ljudi pa smo nekako radosni i zadovoljni kad nam je Otac na nekoj, сокloj poziciji kad nosi neku veliku funkciju, neki veliki či, kad nam je otac moćan na zemiji, bogat, priznat, slava. passmo zadovoljni i je koje ta slava gadna kako kaže jeden sveti otac tako nazivajući ljudsku slavu, gadna slava. Pa iako je gadna, a nama to svatko, iako je potpuno ograničena, nestabilna, gubi se za tren oka, gubi se koliko treba jednoj kapi krvi da se izvije u moze, I da udari tu veličinu i da se skljoka dolje. Mrtav, u boljem slučaju, i živ. A nesposoban. A Sava nas poziva, braći i sese, i sobom svjedoči. Svjedoči kao sin da čovjek može da ima Otca koji je na nebesima, koji nema nikakve veze ni sa vremenom, ni sa grijehom, ni sa smrću, ni sa bolešću, ni sa bilo kojom projevom nemoći, nego sve sama i sušta, sila, život, istina, svjet, svjet, svjetlost, svetost, vječnost. Bespočetnost i takvoga oca možemo da imamo na nebesima. Evo vidite kakav je program Svetoga Sava i uporedite ga sa programima koje nam danas nude. Svi bez izuzetka, sve jadno, sve siromašno, sve bijedno i čovjeka nedostojno. A sveti Sava i danas, kao sin vječnoga Boga, ako je sin vječnoga Boga, onda i njegova slava neprolazna. Jer ne može vječni otac, braći i sestre, da ima djecu koja stara. Znat, ne može to tako. Djecu koja se razbolijevaju. Djeca koja umiru. Djeca koja... Prolaze, čija se slava gasi, čije ime brijedi, čija svjetlost gasne. Koga duh oče upali, braći i sestri, taj se više ne gasi. On postaje sin po blagodati i njegovo ime ne može više da prođe. Ta svjetlost se ne gasi. Ona vječno svijetli ovdje u vremenu svima nama koji smo u tami, a u Carstvu Nebeskom blistaće u onoj opštoj carskoj svjetlosti Carstva Nebeskog. Za uvijek. Ali u vremenu, svjetlost Svetoga Save, svjetlost koji je sam Bog postavio na svijećnjak, naše crkve, našem srpskom narodu, mada ta svjetlost obasjava i mnoge druge narode, poziva nas, braćo i sestre, da se vratimo Otcu. Svjetlost kojom svjetli sveti Sava, braćo i sestre, to je svjetlost Božja. On je tu svjetlost primio. On nas poziva, ne da nam daniku svoju svjetlost, mada je ona njegova, jer je, rekli bismo, zaradi I ona se vodi na njegovo ime. Međutim, on nije izvorište svjetlosti. On je svjetlost primio. I svjetlojeći njome, on proslavlja onoga, od koga je primio svjetvorstvo, koji ga je obasjao sinom svojim jedinorodnim i duhom svojim svetim. Zato je sav njegov život posvećen svetoj trojici i svetoj bogorodici i svetoj crkvi i narodu Božijem. I danas, sveti Sava, braće i sestre, ništa ne mijenja. Oni danas prisutan u ovom narodu i govori istom. Pogledajte ga na ikoni. Drži sveto evanđelje, a drugom rukom blagosilja. Imjeno slovno, blagosilja blagoslovom Isusa Hrista. Drži njegovo evanđelje u lijevoj ruci i blagosilja... Imenom Isusa Hrista i obučen u arhijerejske odežbe. Dakle, imamo evanđelje kao bragu, novu vijest, kao novi program spasenja. On i danas dolazi ulazi u naše vrijeme, u sve naše nedolumice, naše probleme, naše planove naše borbe, sukobe. Ulazi sa istim tim evanđeljem. Ulazi sa pripremljenim prstima da blagoslove imenom Božim. Ulazi kao arhijerej, obučen kao arhijerej. Pogledajte ga na ikoniku. To su arhijerejske odežde. One odežde u koje se obrače naše Svete vladike, sveti episkop. Ulajte omofar na njegovim prećima, koji simbolizuje Boga koji je postao čovek i digao čoveka na preće. Sin Božije, braće i seste, postao čovek i na svoja preća ne diže neke obične težine, nego je digao svu težinu ljudske prirode. Digao je Čitav ljudski rod, braći i sestre. Podigao ga i kuće s njim. Pa onome od koga smo otpali, braći i sestre, vratio nas je kome. Otcu. Sveti Sava, kao naslednjih svetih apostola, kao onaj je sam gospod, Koga je sami sin Boži poslilo, braćo i sas, a pa koje je sveto ga savo poslilo srpskom narodu? Pa Isus Hristos, braćo i sas. sin Boži. Onaj koga je otac dao, onaj za koga je otac rekao, evo sad izlazimo iz tog praznika Bogojavljenja i odmah na Sveti Savod očekuje. Za koga je rekao da je to njegov sin, Ti si, sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, duh sveti potvrdio. I onda baš on, sin, oca nebeskoga, okuplja svoje učenike, svete apostole, a jedan od naslednika svetih apostola i učitelja crkve jeste i sveti Sava. I sami ga je Bog poslilo, braćo i sestu. Zašto ga je poslovao? Da nas podigni. Vlašću koju je dobio i silom koju je dobio u crkvi. Crkva mu je dala sile. Kao arhijerej ulazi u navod i može silom Božjom da ga podiže. Da ga diže iz tame, iz laže, iz obmane, iz grijeha da ga vraće sa stramputica na pravi put, koji vodi direktno u sveštenu otačbinu, da ga vrati otcu. Svi sveti učitelji crkve, bez izuzetka, braći i sestri, svi sveti arhijereja, među njima i sveti naš otac Sava, svi oni gospodu služaju, svi su oni poslani, sa određenim blagoslovima. Svi su oni na jednom svetom i sveštenom poslušanju. I sveti Sava ima poslušanje, mada je on bio i u malome vjeran kao svetogorski poslušni a i kasnije kao veliki arhijerej na tom velikom i odgovornom poslušanju. Vršio ga je svešteno. Koje poslušanje njegova, ako ne da duše, svjetlošću priziva, vodi i ocu dovodi i ocu prinosi? Kako to crkva i danas čini, živeći svojim liturgijskim životom. A što je sve ta liturgija, braći i sestre, ako ne prinosi sami sebe jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajem. Evo, gospode, tebi predajem, a ti znaš kako dalje do oca, jer ti si njegov sin jedinorodnik. To niko drugi ne zna. Pa i sveti Sava i on, braćo i sestre, on nas privodi crkvi, privodi na svetoj liturgiji. Evo, vidite ga na ikoni, vidite ga na freskama, kao arhijereji u neprestanom služenju Svete liturgije. I njegovo svešteno dijelo jeste da nas okuplja, da nas vraća crkvi, da služimo zajedno Svetu službu Božju i kroz liturgiju da se predajemo u ruke Sina Božije, a On da nas Otcu vrati. Jer što će ti život? I kut si krenuo, ako nisi ka Otcu? Pokajanje, braćo i sestre, nije ništa drugo do povratak Otcu kroz Sina, a silom Duha Svetoga. A gdje se projavljuje i kroz koga se projavljuje sila Duha Svetoga? Kako On djeluje? Na koji način? A znamo, vjerujemo i jeste tako da Duh Sveti djeluje u crkvi. On je si išao, braćo i sestre, i tu je sa nama neprestano. On se ne odvaja od crkve. Odkad je si išao na svetu pedesetnicu, na svete apostovi, on se ni jednog jedinog trenutka nije odvojio od crkve. Ni jednog trenutka. I neće se odvojiti do kraja vremena. Aj nađite, odkad je si išao na zemlju. Nađite jedan jedini trenutak u istoriji da crtve nije bio. Aj nađite ga. Nema ga, braće i seste, i neće ga biti. E baš taj duh sveti koji od oca ishodi, on je sišao i na našeg svetoga savu i kroz njega djelovao, djeluje. I djelovat će. I danas on djeluje. A Duh Sveti ako djeluje, braći i sestre, kroz Svetog Savo, onda na Sveti Sava mora voditi Sinu. Jer on zna, Duhom Svetim je navođen, da Sin predstavlja dveri kroz koje ulazimo i Otca nalazimo. Sveti Sava zna Duhom Svetim da treba slušati Sina Božeg, zato i drži sveto evanđelje i blagosilja imenom Božim, kao arhijerej, i kaže nam, toliko možemo da primimo, iako Sveti Savo ima mnogo toga da nam govori, ali mi ovakvi kapi smo, ne možemo mnogo da primimo, braći i sestri. On nam poručuje, uprkos svim ovim dešavanjima, koja imamo i u našem narodu, i uopšte danas u svijetu. Sveti Sava, braći i sest, to ne smatra ni u šta. Sve ono što se nama čini važno, sve ono čime se mi bavimo, Sveti Sava, braći i sest, šutira kao praznu ovimenku. Toga nema pred njim, pred naletom njegove sile, naletom njegove misije pred duhovnim naletom. Sve to nestaje. Nema ga. Zato što je njegova ponuda neuporedjivo uzvišenija od svega onoga što nam mrve. Mada evo, na kraju ćemo svi završiti kao narkoman. Još malo I svi ćemo završiti kao narkomani, braći i sestri. Pa će majka da se fiksa sa čerkom i sa unukom. a pa imamo katastrofu. Baba, majka i unuka. I sve tri se drogiraju. Ako krenemo ovako, tako ćemo da završimo. Nema drugog izlazaka sem ovog, ako hoćete, pashalnog prolaza, jer Savin dan je srpska pashka, braći i sestri. Sveti Sava je Mojsej, on je Evanđeljem i blagoslovom Božim i Krstom, on vodi svoj narod i vrijeme se tu razmiče, Sve se razmičuje pred njim. Njemu se, braću i sestre, nebes se otvaraju. A odakle je došao Sveti Sava do nas, braći i sestre, do nas? Odakle? Aj nađite mu mjesto odakle kreće. Odakle je polijeće. Direktno sa nebesa dolazi, braći i sestre. Vrijeme, pogledajte kako mu se vrijeme... Raz, razmiče Savin dan i priziva nas ajte za mnom i ne brinite a djećete Sveti Sava voditi ako ne crkvi ako ne sinu jer Duhom Svetim živi Duhom Svetim djevujem I predavši nas sinu, braći i sestre, on je završio svoju misiju. A sin kad nas dočeka, a uvijek nas dočekuje u našim svetim kramovima, u našim svetim bogosluženjima, u našim svetim predanjima, u našim svetim običajima, učenjima apostovskim, u našim svetim kanonima, dogmatima, koje je Sveti Sava poštovao braću i sestre kao život i čuvao kao život, nevremeni nego vječni život, jer on je znao da su u tim istinama sadržane vječne vrijednosti koje i čovjeka kojih poštoje i prima cijeliva i čuva, čine vječnim, neprolaznim, i evo on je to potvrdio, I danas, uprkos protivnim vjetrovima koji ne vole ime njegovo, evo ga blista. Mnogi danas, braću i sestre, nerado mu ime izgovaraju, nerado na njega pomišljaju, ali on ipak tu. Uprkos medijskoj blokadi, braću i sestre, Sveti Sava progazi kroz zatvorena vrata. Za njega ne postoje prepreke Kad je u pitanju, u pitanju čovjek, kad je u pitanju brat, kad je u pitanju sestra Jer on je lovac On je u misiji braću i sestra Ali kao lovac gospodin ne nameće nego priziva i poziva Zato danas Kad ulazimo u prostor njegovog dana, Savin dana, prepoznajmo ono što nam nudi i našta nas poziva. A ikona je jasna. Ja sam arhijerej Boga živoga. Ja sam Sava, naslednik apostola. Ja sam propovjednik evanđelja. Ja sam došao da vas pozovem u ime Božije na pokajanje. Ja sam došao da vam ponudim put i da vam pomognem prilikom putovanja. Da vam pomognem i pri donošenju odluke, važne odluke. Da vam pomognem pri pravljenju nog prvog koraka na tom putu koji vodi u život vječni, jer ja sam prošao njime, ja ga znam. I zbog toga sam ovdje pred tobom i pred svima vama. Evo vam i blagoslov donosim, blagoslov Sina Božljega. Evo i vlast sam dobio kao arhijerej, da sve možemo zajedno. Obećao je da ako se složimo u ime njegovo, ja, kao vaš svetitelj, kao vaš pastir, kao vaš patrijar, kao vaš arhijerej, ako se složimo u ime Božije i ako me budete slušali, poručio vam je. To on govori nama, braći se sese, danas. U ime Božije Poručio vam je. Da će vam sve biti moguće. I zaista je tako. Ako budemo slušali svetoga savu, braće i sestre, sve će nam biti moguće. Otac će nam sve dati. I u vremenu, i u vječnosti. A ako ga ne budemo slušali kao što ga ne slušamo, smrt će nas progutati. Mačevi će nas iskidati, braći i sestri. Biće najezde tuđinaca, Biće međusobnih ratova, Biće gladi, Biće pomora, Biće boleština, Biće zemljotresa, Biće još većih poplava, Još većih nevolja, Biće još mnogo, mnogo više samoubica I ubica, Biće još mnogo, mnogo više narkomana i narkodilera, još mnogo više kockara, bludnika, bludnica. Biće još više ovih sodomskih parada, braći i sestre. Nebo će se zatvoriti nad nam. A Sava dolazi kao sloboditelj. Savin dan, braću i sestre, pa nije da ga samo proslavimo površnom, Savin dan nudi i donosi ogromne mogućnosti. Kad bismo ga proslavili ove godine, kako Sveti Sava zaslužuje, kad bismo uključili, braću i sestre, sve raspoložive kapacitete i stadione i pozorišta, i koncertne dvorane, i hotele, kad bi smo svete kapacitete, to što je preostalo, a sve manje toga imamo, organizovali, pa se ujedinili, pa proslavili našega svetoga Oca, našu nebesku kariku, nama bi se, braće i sestre, vjerujte, nebo odmah otvorilo, Trenutno, angeli bi si išli na zemlju. Sve bi se promijenilo. Kakve promjene koje mi pokušavamo da izvedemo na ovaj ili onaj način? Ma ništa od toga, braće i sestre. To je gubljenje vremena. Postoji samo jedna mogućnost. Postoji način. I evo ga, Sveti Sava dolazi... I ponovo, opet, i opet, i po ko koji put, poziva Neka bi dao Gospod da ova godina, jer nam je data i u njoj smo, ovaj dan, jer nam je dat i u njemu smo, ovaj praznik, jer nam je dat i u njemu smo, bude dan pokajanja, da se okrenemo svetome savi, da ga pratimo, da se okrenemo svetoj crkvi, da je pratimo, i da stignemo sabrani braću i sestre do Sina očevo. I da u njemu i kroz njega i kroz otvorena nebesa ugledamo Sretnemo i vratimo se, koko god to nama zvučalo daleko, nemoguće, neostvarljivo, nezamislivo, ali moguće i tekako, braćo i sese, da se vratimo onome koga smo gotovo potpuno zaboravili. Da se vratimo ocu našem koji je na nebesima, a evo gledajući svjetlost našega Svetoga Save, kojom ga On i otkriva i nas njemu poziva, a njega neprestano proslavlja. Daj Bože da i mi tu svjetlost primimo i pred licem nezna Božnog svijeta, Oca našega prosvavimo pa i na znabošci i bogoborci videвши našu svetlost sjedinenu sa svetlošću svetog save videвши svetlo srpskoga naroda vraći sve sve pokajanog naroda odstupem od loših namjera i pristupem Bogu našem Ocu i Sinu i Svetome Duhu, koga proslavljajmo zajedno sa Svetim Savom, zajedno sa Svetom minom, ravno apostolnom, zajedno sa svima svetima. Amin Bože daj. Amen.